Уж хвилину делегатів лахтака схопили і витягли з хижі. «Ми передамо вас до рук правосуддя!» – крикнув слід Ларсен. Юнга, що нічого не зрозумів з розмови між Ларсеном і Лейте, відчув страх. Несподіваний полон, лайка, грубе поводження. Його тягли за руки й за ноги просто по снігу. Все це нагнало думку про можливість звірячої розправи. У Боцмана теж промайнула така думка. На дворі стояла ніч. Кругловидий місяць освітлював темно-синє небо і синьо-білі снігові простори, дошкуляв мороз. Обох полонених затягли в намет. У наметі, переділеному парусиною надвоє, було тепло. Їх кинули на ведмежу шкуру, зв'язали і залишили самих. Був у другій половині намету, вони не знали Але часом звідти долітали голоси кількох людей На жаль, говорили вони по-норвезькому І ні Лейте, ні Юнга нічого не зрозуміли Я думав, нас поб'ють Звернувся Юнга до Боцмана після довгої мовчанки Ну і типи, розкритив крізь зуби Боцман Ще хвилину полежали мовчки Тут щось дуже підозріле, сказав нарешті боцман. Між іншим я певен, що там у хаті ніхто, крім капітана, мене, не зрозумів. З них ніхто англійської мови не тямить вони можуть повірити чому завгодно. Розділ 15-й. Час спливав надзвичайно повільно. У таких випадках хвилини не розтягуються, ніби вони гумові. Від міцної зав'язі терпли руки й ноги. Намет ледве освітлювався ліхтариком, в якому горів гніт, опущений у якийсь лій. Від ліхтарика відгонило неприємним духом. Лейта думав, скільки це все може тривати. Завтра на лахтаку стурбується, що їх досі немає. Мабуть, пошлють Вершомета на розвідку, довідатись, у чим справа. «Ну, а коли мисливці захоплять так само несподівано, як і їх?» І думка знову верталася до нерозв'язаного питання. «Для чого це норвестям? Яка користь?» «Не вже справді Ланбруб такого набрехав?» «Але що ж він божевільний?» Думки Боцмана заходили в глухий кут. Він перевертався з спини на бік і вголос лаєвся. Юнга не задумувався над причинами обурливої поведінки острів'ян. Його мозок працював в іншому напрямі. Він одразу ж почав обдумувати способи втечі. Але що можна придумати, коли лежиш із зв'язаними руками і ногами, і коли за парусиновою перегородкою варта, а на дворі мороз і північна пустиня? Якби не забрали у нас ножі, тоді можна було б узяти ніжу зуби і перерізати мотузки. Але зрештою мусять же колись розв'язати. Тоді можна буде щось спробувати. Пароплав не так далеко, можна викрасти лижі, а в крайньому разі й без лиж, обдурити варту. Може, вдасться прорвати намет? Стьопа підкотився до краю і спробував головою цей міцний намет. Йому здалося, ніби під парусиною був камінь. Що ти пробуєш? спокійним голосом запитав Лейте. Стіну мацаєш? Навколо намету камінь, щоб вітер не зірвав. Потім снігом просипано товстий шар. А тут, бач, стеля зроблена подвійно. На тій половині, мабуть, пічка, тому й тепло. Тепло-то тепло, але я цікавлюся, як би його... І присунувшись до боцмана, хлопець шепнув, «Ти, «Ти звідси? А чого ти шепочеш? Нас же ніхто не розуміє. А може, хто й розуміє?» Може, навмисно посадили когось підслухувати? Може, тільки навряд. Обидва замовкли і заглибились у свої думки. За перегородкою теж панувала тиша. Минув якийсь час. Боцман почув застіної кроки, репів сніг. Наблизившись до самого намету, кроки стихли. Хтось збирався зайти до них. Ось заговорили по-англійському, розмовляли двоє. Один з них, безперечно, капітан Ларсен. Голос другого видався боцмановій дуже знайомим.